کرت ویل تا غمانه د معاون دولس کړي د کوثر معنی شل کړي الله وینا پهینا کول کوثر یقینا من حکم کړي دی فیصله مون کړي د استاد لپاره د خير کثیر د حوض کوثر ان حکم نا لکل کوثر مون استاد لپاره دا فیصله کړي دا چې مون بتاله کوثر را کو که سرگ حوز ده قیامت پر ده پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم با فاقی ولدی خفلول امتیانون تا با ابو ورکی عام ابو ندی عدیس کی رازی اب یزو من اللب دی و احلا من الغسل ده ده پیو نزیاد سفین دی و ده گبین نزیاد خواه گا من شریف منو لم یز ما ابدا چاچی وست کلنو بیا جنت کی خبیت تند مندنشتی او سکسان بهې کنن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې ګوري ناغه وداسې په طرف کی ملائکه بیاړی پیغمبر دا تا خوځما او متياندې انهم مني دا خو زمانه او یا محمد لا تدري ما حدث بعدك ته څه خبرې دوی سره لانجه کړې دي الله پسحقا سحقا لمن غير بعد دو د تبا شي پ غمبر ورتهته هم خیرره کده یانوه چا چې خلاف د سنت کړ د خلاف د خورآې کړی دی یو کو سر دی د دنیا کو سر چا هغه قرآې کریم دی او د قرآ یو نوم دی کو دا د خیر کیر دی الله تعالی تاالله کو در کړی دی خیر کكثيریر میرا را کړی دی نوتهڅ کوو فصل دی ل مونس کا خپل در دراسه مانه واره نو د لانو واړه ایوالا فقایب دارونو غणा متصرف کار سازو غणा حج اترواو غنان مشکلات تو کیو غلا تره مدد سویا عبادت فصل دار لا کوو فصلی لربک فصلی لربک فصلی ربک عبادت کوو لامر ربک د وځي د حکم درخفل چې الله درته د کوم شي حکم کړي دی ځان نه بلانجي نه جوړاي چې ځان نه په طریقې نه جوړاي چې سره د سشي الله حکم کړي دی نو هغه شان یې سبقه ای عبادت وکای ښا مخاطب پیغمبر عام امتین مؤمنان مراد دي کنه چې تاسو یو کار کوي عبادت کوي هغه بکوای چې الله درته ویلی شريعت درته ویلی صاحب نو نه کوي بیا هر قربانی به کوي نه هر مال قربان کا جان قربان کو نو هر مال قربان کا مال ور د الله په نو منې نظر نیاز منخته کوې دله په نه ورکه خیر خیرات کې د الله په ورکه ساورې ورکئ او ما پخ وررک دله په ورکه ش کې في رد د ش ک فېه نه به شې فلی کوي نه به ش ک اعتخار نچتا دو خبرې در کې را لیکل نه نشانی هکا هو الابتر شانی سے تووی باغستا شو حسد او عنااد کي عزت کي کنه ان نشانیا کا یقینن دشمنستا هو الابتر ابتر بتر وې لکي چره اغه لکي کټشي مار نیموټه افتر نیموټه چې اولاد نه کنا داغه تسلیم نیم نیموټه او غره مان دلته افتر داو کوي به خیره یقینا دشمن وستا سي هو افتر داو به خیري نه وي په مرګي خيري نه وي فرض کي نبه د ژوند په ترکوږي خیري نه و په مجلس کې خیري ګوره د پیغمبر صلي الله علیه وسلم مخالفت څو ځاګړو به خیر شي د موحدینو خلاف څو کوي کنه چرته غو خیر نه دی مونډله الله پاک دنیا کې به خیره کړی فخر شر مولیا پاولادی شر مولیا پخپل شرمنده لري کمالدار ولله پاک داسی زری لا کړی داسی خلقت محتاجه کړی چې د علماو د حق خلاف کړی ده اللہ دنیا کیا گا سکڑی زلی لکڑی اکثر ایر دا ملاسڑے دا دا خیره لگی و خیره نلگی اللہ و این نشانی که ولب تر ز اللہ پاک داوادکو ما اے مومین دا تاثر چه سوگستا خلاف کئی زبستا دشمن بے خیره کوم خوا که خیره اور تونکی دیبا اسید بے خیرون بے خیره دے خوا ننو گر حرزی که دا علماء لديك خلق لدينا جمع الشيخ صحيح الله أمامه فرد نصيبك لديك خلق لدينا جمعاً وقت سرنا مخالفت كده ما بدي سرگو لدينا بدي پوری ديرانونو مريد لديك ولي خوال اللفا دا سي مريد لديك پورا كورنائي لوني شوئي دا دا سي خلق من عادا لولین فقد آزنتو ولی زما ده ولی سره چوسوګ دشمنی کینو زما جنگ ته تیار شي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت معبودون ما اعبد سورۃ الكافرون ګور هار کلا چمخه الله پاک وي کین نشانه کول افطر دشمن بزاسته کوم به خيرکم دل ته واست خطاب دا کئ مقاطعن ع احد الله تبد دشمن د الله سره مقاطع کئ برات بکای ښا اظهار د برات د ټولو کافرانو نه هر قسم کافر چي دي هر کله چي غد توحید سنت خلاف کئ کنا کاغه باہر جام کئ دي هر څوک چي دي دا که سره پت سکی بای کاټ باکای دانه چې د دهری مرګره په خلاف د مشرکا مشرک مرګره په خلاف د دهری یو مشرک سره ولاندې په استیج مننه په مشرک نه دا کافر الله وایي چې کافر نو بیا چې کافر دال کفر ملت وایدا دا ویو یو زکه لوی وی قل یا حیول کافرون قل تو ورته وای پیغمبر ته اعلان وکړه یا ایهل کافرون کافرونه منی ګر الفلامه داخلي اے تمام قسم مکافرانو اے تمام قسم مکافرانو چې څومره اقسام د کفرۍ کنا تاسو ته سلا عبدو ما تعبدون زماستا دو بری دي زماستاس وومن کیډیل لريواله ده ای عبادت نو کوم زه د چې تاسو له عبادت کوي او ن تاسو عبادت کوونکې د هغه چا چې زول عبادت کوم ګردو خدای الله عبادت کوي دلته عبادت معنا منګداری توحید کړه واحد الله دو اواز د الله عبادت نه کوي کنه د غیر الله عبادت کوي موحدیت توی چې خالص یو الله پاک عبادت کړي یو الله پاک تر امد شوي او تاسو مشرکین او تاسو خدای الله صفات مخلوق لور کړیل الله پاک هم غیب, غیب, غیب, غیب دان نو پیغمبر هم غیب دان نو علی هم غیب دان الله مشکل کوښاله رسول الله مشکل کوښا شیخ عبد القادر جیلانی هم مشکل کوښا ویننده خیر ده تعبیری فرق ده الفاظی فرق ده یو سړی سرګنوي به ستمداد افلانې یا رسول الله مددوي یا لمددوي افلان کې مددوي ا دې منګله کافر دی خاطر ولور کوي نه نه دوی په سیمون سکي نه کی ابړلې ده دوپلار شیې پلار ده چې سرګن اغه د الله صفات مخلوق لور سرګن سرګن څه قسم مطلب دا ده الله خپل پیغمبر توي د کافرانو تا وه زمنګ تاسو جداواله سره د مفارقت په شرک ده زمنګ تاسو ومنکي دا جداواله پس سره دې په سره تاسو مشرکانی دوم والا انا اعبدهم ما عبدتم نه مزه عبادت کوونکې په هغه طریقه چې تاسو کوي نه تاسو عبادت کوونکې په هغه طریقه چې کوم زخه په هغه طریقه عبادت کوو مچ الله را تویري ا تاسو خوبزان د تاريخي جوړ کړی د پیغمبر کارسته بیان ول د توحید د سنت مکنای جمله کی توحیدو رد شرک او بدی کی رد بدعت او اثبات د سنت پیغمبر و ما ينتقوان الهوائن و الا وحیوها پیغمبر چې سقول عمل کی د الله په حکم سره کوي نو ځکه چې سره عبادت کوم هغه طریقې سره تاسو نه کوي زموږ تاسو مقاطعه تا کنا نن وګور خیرات غم خادي کای عبادتونه واخلي نو ذکرونو په څیر برابر زمشي وی الله وی ذکر کوي نو الله وی ذکر کوي نو پیغمبرنا تاسو هغدا ذکرین جوړ شیدو صحابونو جوړ شیدو پیغمبر صلی الله علیه الی ذکر خو مدار تاغه منځ خودل نه منځ خو شنکای کنه نو طریقه خلاب د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ہوئی. پیغمبر وی ولا انا عابد ما عبت زما ستو طریقه جدا ده و سم واحد بدوي کنه لا خو نه چې بس د آیتونو راغلی واحد و مشرک دوی زما ستو عقیده جدا ده سره زما ستو عمل جدا ده ستو طریقه جدا ده و زما طریقه جدا ده هغه ونوس وکړي اعلان د بیکارټ پکایلا کوم دین کو ولیدین استاذ سو د پارستا ستو طریقه و زما د پار زما طریقه تاسو په خپل طریقې چلئګ او تاسو خپل طریقې چلئګ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اِذَا جَآَنَا سُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَا هَمْ فِي دِنْ لَهِ اَفْوَاجَاً او رحاق کر چه بائکات دیوکا کنن، دشمننن دی بائکاتو کنن، اللہی یاریگا ما فتح بدد راکوم، زبط اللہ فتح راکوم، فدی صورت کی بشارت دی اګوره دلته درې کاره دل کوم درې کال له لوک کنه درې کار او ملائکینو درې کال بدر کوم یو دا زبستا مدد کوم زبد الفترا کوم او زبتا سرس کوم زبستا توبه قبلوم توبه زبستا قبلوم کل چه دا صورت را غیر سو همه اکرام بازی دیر خوشحالشو لیکن بازی عمیق علمو علی چی کو مکن العظم اغا فقه ها چی فکیو اغا خپوخا د آخیری صورت دیده صورت توبی ایک سو چوده ون صورت دا غا دیکھا زکت دیده دا, دا پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشاره تیشارد دین مکامل شوست پیغمبر خدا صلی الله علیه دی و سلم دنیا نه روان دي نو صحابه کرام خفشې ديخه دیت سورۃ التوضیح مو وکنا د رخصتې سورۃ اذا جاء نصر الله والفتح کل چراغ امدد الله والفتح او فتح نو جزای محذوبہ که فسطر ما تراخ ساجبه اجبه بوویني عجیب عجیب یولیدل کنه ورایت الناس یدخلون امن خلق یدخلون فی دین الله چې داخلي کی خلق فی دین الله په دین الله کې افواجن ډلډلې فثمکین الرس دي طرف نه خلق روان هغه طرف نه روان دي طرف نه روان نو طرف نه روان نتسکوا فصبح فائرہ وڑے دا فصبح بحمد ربکا وستغفرود درکارو کا فصبح بحمد ربکا تصبیح وایا پاکی بیان کدر تصبیح سر اشارہ دا صفات و صلبیو دا باری تالاتا دا اللہ تصبیح دا ہوایا چی دا اللہ سوک نظیر نشتی مثال نشتی دا اللہ ولد نشتی دا اللہ پاک مشیر نشتی دا الله سره سوخمو او عین نشتی دا الله پاک سره یوشوکه سمې سدار نشتی د د تسویده دا پکی دا او نفسبه به حمد او سره تلکړه ده فالان دی هم ده صفاتی سلویانو صفاتی ثبوتیم کنه دا سی صفات دی بیا دا سی موه کنه یوه الله پاک واقدار دی یو الله متصرف دی یوه الله کارساز دی یو الله حاجت روا دی یوه الله مشکل کوشادہ یوه الله پاک دنه فنو نقصان مالک دی هرڅ چکې دی یوه الله کوي د خیر او د برکت مالک الله دی پاشو کې خیر او برکت یوه الله شي دی صفات ثبوتیه د باری تعالی وای نو فسبح بحمد ربک اقورا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کل چی مری کنم کود دا سی جس لا اله الا اللہ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقَرَاتٌ از ما صحابه ما چی اول کی دا کلمه وی لکن اس مرمم دا کلمه ویم گوره اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقَرَاتٌ دا مرک سمرا سختیانی وی کدا سختیانی منا کولش وی نو ما با منا کڑیو زه ځان نه د مر سختیانې نه شپ نه کوی چې ز پې غمبرې ما تمام هم بیالی مسل سردارم ځکنله ال الله څو پهه وختې تلیفونرو کوون کې نشتې یو والله پاک فسب فسبح د ر او اوس د غفرو به غواړه دا حکم تععب دیې ورا پیغمبر تعالی وی واستغفرونه 31 استغفار وای کنه عبادتو کې استغفار ډیر وای بخنه غواړه ا نبی صلی الله علیه وسلم دا سورۃ عاملی کړه دی ښا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل سجدا وروکو کې وی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دا وی په وروکو سجدا کې دا وی انه کان توابا یکند الله پاک زر پا خلا کید انکه دیر زر پا خلا کید انکه دیر توابا دامانا عفضل تراجیم والا شاپر شیخ رحمت اللہ علی داد آغا الفاظ موخوی توبہ دیر توبہ قبل انکه دیر کنا توبہ دیر زر پا خلا کید انکه دیر تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ دبل سورته وبس راوړ سورۃ اللهب ګورول سورۃ کافرون کې بایکاټو کای فتح زرکم نو دلته اوس د فتح نمونه خې چې الله پاک وتا سلام فتح راکینو ګورای کنه ابو لہب شنه دشمن د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم الله پاک کڑے دے تباہ کڑے دے دے صورت کی تخیوی دنیایو خریدوارا دے خا او بشارت دے پہلاک دو دشمن خا مدین نمونہ یو خولا دا فتحے ابو لحب اللہ پاکدر نوم ذکر کرلے ابو لحب ابو لحب کو رنگ کے خیستہ ہو پناساب پمال کې خيستا و او جلال کې خيستا و اولاد کې خيستا و خودو کې خيستا و علاقه کې مشرح حل له خاصه کې سخه خيستا و مال ډېر او جاه جلال ډېر او نسب ډېر غټو قوم ډېر غټو رنگ نه ډېر خيستا مور ورتا خپل مور ورتا دانه مې خې دې مخ به پړخو نخی دیتا مال ورے کمال لے پا دیو ننازے گی پا جاہ جلال وننازے گی پا نصب وننازے گی پا رنگ خیصائص مندن نزائے گی تمام شوزن بیکار ریخا تبت یادا بے لحم اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پا کانو دویشتے لے بدی ردی ورطوی لی تب اللہ تبا لك على هذا الجماعتنا دي پر ديمان جمع كده پیغمبر ده تبا لك و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با ظلم جاز ملے تلا يوزه كبادر لا اله لالله تفلو ده وو پس لگ نو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بای پاک کانو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ قد ادماء او قبائے پیغمبر صلی اللہ علیہ خ پې مبارک اده ده دوی ویني کړي په هزارو تو وینونک شي دا سي بي دومره دوشمنی ور سره کول طبت يدا ابي لهب وه تط ابي اصحابو ته ګور کنه د پیغمبر یو عمل کیلو نه خلاف کړي که چا ګوته داسي او چا تکړه په خطبه کینوخ خیره ور تکړه کړي که چا لاس پور تکړه ده که چا سکه کړي سخت دوشمنی کړي ده تبت یا دا آبی لحب بد دعا دا خا ماد دی دا بولا حب په پدی لہ سنویدیر پیغمبر ویشتر دیخا اصل اگو کی ناید نفذات نا دا ماد دی شیدوار دا لہ سنان دا بلا وطب او ماد شکن دا خبر دی تباید ابو لحب الله پاې بیماری د سړی او پهطر کب نو راغلی دا نه خطرې ده درې وورځو کې نه د نه بې قاشي مچ زمنې د غورو واده را وست شان سړو دی غ په دغه کېنیوللی دی په بانسو کې یوځ تې کړی والله کې دا بیا خاه نو په کانی شت شته په کان هغهکن د ډه کی. اما غنا انه ماله او ما کسب فايذو الرسول الله مال دته او ما کسبه چې د ګټلی نو غوزان له سډیر ګټلی او عملونه ګټلی سره پکار شو الله وهي سیسلانار ان سات الله زرد چې د ننه وشي اورتا ذات الله بن د چې لمبي وي او امراتو خزه به يم دن ماشي دي خزه ولې خزه غټه دښمنه او مه جميل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په خلاف کې ډیر زیات چوغل یعنی دې کړې دي صحابه و کې کړې دي تر دی پورې خمالدار خزه ولر کې به د شپې را وړه د غنو هغه په لار کې غرزول چي دي کعبه الله تعالی نشي یا دې وځي د تکلیف مي لاوش نو امراتو حماله تل حطب حمال تلاتو چه راوڑوند که در لرگو دا لرگی بایر راوڑا لخواد نو فی یا حبل من مصد پا غار دا غی که رسای در پوستو کدو کجرو اغا بایل چولی لرگی بایر راوڑا یا د دی مرگم دغه غشنی راوڑی کن چه تلیوه بس رسای ونی تاسیشی تاون خطا او پانسی شو امرشو نو فی جید یا حملم ممسد یا حمالتا الحتب حقیقت منی حمل یا که نایده؟ چو گل خوره اینا چی داڑی را گڑا چو گل خوره او آخو یا دا شمتیانا چی نیحیطی شما خذاوا حمالتا الحتب لرگی بیره اوڈل او سرده دیمان دوم خصیص زنانوان دا پیغمبر سخت مخالفه وان خاتموانی نن تشبیت پریده آخوامویو مخام دا پریدو بس الله دې په موږ مې روان شي اصل کې حالات داسي دي چې نا موافق حالات دی او په نا موافق و حالاتو کې دا درس قرآن موږ شروع کړو ورټوجه داوا چې ما طوالسې اخری وسییت دا کړی وو س به نه پرې دی رانې کریم در بچر ته نه پرې الحمد الله اوخواان زهده درس کوم کليې مې کوو بیا چغه کله بیمار شو کم زور وو ما باغه سره قران لغوي کله پيزه سيپاري کله دري کله وو کله لس زياد باغه وي سوخ اورو روزا سرات چې ما به قران ډير ويغه بلغوي کله باغه لس سيپاري وي کله وويلي رفت رفتا, رفتا. ده هدا په راغې چې هغه د وسې پاره وته راغله کال کال ناصره راغې چې هغه یو آیت د قران کریم اونې وسته شو دا غنه ټول قران ما او ناخره پرې ده ګین هغه واخ داسې و چې ختم دا وخت چې چی... ختم کړ سړي رښتمه راوځو زه ډېر خوشاله من چې شيخ صاحب چې ختم باغو په کوشش باندې هغه سورې داغو هغه طرف نه وي اطمینان او سکون مشهله راغه اور ډېر بهتري ختم یوک ننوم من قران ختم کړ غه منکې موجود نهشته ما خو دغه شانبا ختم کو لکن مګور اصرار دا دی چې را اگر ختم حالات خ دي منږ چا ته دعوت نه ورکو زمونګه خوند دی من دی کوم درس ل راغلی ديقددي را ې نورې زنا نه خپل خپل کروو کې سهولت موجود دی نمنګ 라이و چلو مختصر ختم به مختصر صرف د یادونو ترجمه وکاو د عالم کله بیانو کی مولانا عبد الله سی او ختم به کو ځکه حالات خن دی حکومت طرفנם پابند دي دا من حکومت منل لے ځنه زمو ملته زیاته ادا کیشه چاته پرونو نه اجازه ته دروغ وای من گرفتاری وکړه پلان کې وک بکواس مانگ بختم قرآن کوئی نشان اللہم اس کو تند تراو ختم دے دو قرآن دا تفسیر ختم دے چاہتا پاکی درخواستونا دعوتونا نشتی کسوک و دعا کی شرکی دلغواڑی آقا درائشی نورا مسلمانان چی آوری دعاو که مختصر ونی اللہ پاکا الحمدللہ حرب العالمی الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله سبحانك اني كنت من الظالمين لا من الظالمين جل انست كتاب دي الله ستاسو تاوان ستاسو پیمدار ستاسو الله نن دا تکمیل درسی یی الله په داخبل درکه دا مهنت دا لکړاو دا ورې دن کو د وین کو الله دا قبول کی الله دا یو انسان سلسله یو عملو بل زوس کال پورې الله دا سلسله چلو الله الله الله دا صدقه جاریه دا الله دې ثوابونه ګټورس الله دا صواب هغه تور څه دا صدقيه دا داس چې څومره قائم دي الله سوخت بر سوګي د کیل د دې صواب نه ګټه ولا څه شخص الله دا غمر فرد نسب کی الله بر زخه الله روخانه کی یا لكم تکلیفونا مصیبتونکي چې دا مسلمانان اخته دغه نه افلاس کیل الله دې درس قران کریم لزنانا رازي نارینه رازي ډیر مهنته وکینځه شفقه انت الله داستا کتاب تناس اور ادل ہے اللہ ټول له فهم ورکی عمل ورکی الله د قرآن قران الله د ذریعہ د خیره د برکت زمنګ د ذات د فارا زمنګ د کورونه د بارا بچو د فارا د قانون د ټول مسلمانانو د فارا له وګرزي الله الله زمنګ تعلق د قران سره پیدا کی د قران و الله سره پیدا کی یا الله په دې اهل محلیم نه دې الله تعالی رحم کرم وکي الله دا ټول دیندارو کې ډیر غریبانه اجازه دي الله نا, نا پو او خلغه دي الله ته یې پوکه سید جمال او د دین دین قدردانو ګرځي ای الله را مسافر دی بار ملکونی کی رئیسار دي الله هغه تکلیفونه خلاص کی الله دا غو زراي د اسباب درې زغار ده فراخه کی الله دا مصیبت نه خلاص کی الله روزي ولا پخپل کورو لکی الله الله چې کوم بیمارانه دي زمنګو بیمار دی الله ډېر زیات دي الله تکاله او دیرځه یا توکړې د الله دیرځه یا تو دویمه شه او شپ اسفطالګره الله ته زمون د ټولو په حال خالمی الله الله ته وسه دا عافیه ماملو کې دي احسان ماملو کې الله نور مریضان دی الله زمونږه شتارانو نکولو کې دي الله قاری سېو دې حسین دې نورو ډاکټر سېو دې زمګرګره دې نور زمونږه او یاران چې څوره مسلمانانه اهل محله چې څو بیمارانه الله ته ولا سیحت کامله الله آه. عدل دند زمن گاوان کې زما غوور ور د یو به بیمار ده الله دې غره صحت کامله ور کې نو جوان بندر ده له انسان ده الله غره صحت ور کې نور څوک بهมารاندې چا په کورونه کې زنانا ته چا چې ضرورتي هوای دي الله ته پورا کې الله الله ته پورا کې الله الله تعالی چې سو قرضدار قرضونه اخلاص کې الله مالی ضرورتي پورا کې الله مالی ضرورتي پورا الله ربنا تقبل منا انکد سمریم وَطُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَنْ تَوْبُ الرَّحِيمِ یا اللہ دا جماعت آباد کی دا مدرسة دا اللہ دا خالصتا دا, دا دین مرکز دی اللہ اللہ دا آباد کی, کی دا دین مرکز ہوگا زی برحمت اللہ